Varmt välkomna till Alla hatar Borås podden Detta är en intervju podcast med Jason och Englund i samarbete med Borås tidning Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra Dags för avsnitt nummer åtta, rulla gängeln Han är den för detta fotbollsspelaren som kallades för Det stora matchernas man Han har bland annat spelat i Premier League Gjort tre A-landskamper för Sverige Varit med och spelat upp Älvsborg till Allsvenskan Och även vunnit Allsvenskan med Älvsborg Idag är han företagare Och är ägare för Effektiv Varmt välkommen Mattias Svensson Tack, tackar Varmt välkommen Mattias Tack, Hur mår Jesus. du? Jag mår toppen det, det är jättekul att du hör vi, vi har längtat efter detta ska vi säga. Men det har varit omöjligt att få tag i det. Vi måste bara ta det här nu. B bara, hur kan du vara så dålig på att svara på sms? Vi, vi känner ju sen några av de här riktigt stora stjärnorna. Ja tack, jag kommer jättegärna. Men det har vi ågat som en galning liksom. Var? Det är ju inga affärer i det här va? Men, eh... Det vet du ju inte. Ja, då, det har varit en... en... En, en lång tid nu när det har varit relativt mycket att göra och vi är inne i våran högkonjunktur på firman så att mm. Ja, det är en dålig ursäkt, men... Uh... Nej, men vi, vi godtar väl det. det är samtidigt är det dåligt som oss och poddar. Det är kanske tar upp något dåligt i början. <laughs> vi har lärt oss att man ska börja berömma gästen. Ja, och... fast, fast vi vill ju vara lite tvärtomkändiga. Ja, precis. precis. Men, men jag känner väl ändå att det är ingen bra start att, <laughs> att sänka gästen. Så... Nej, han sitter ju här vill liksom... Ja, jag, <laughs> ska, vi, ska vi köra eh, hyllningslåten nu istället ja, kanske? Jag, jag tycker det är en bra, ja, bra. Mattias, vi har ju då en, en, jag skriver ju en hyllningslåt till varje gäst här i podden. Och det brukar vi ta i slutet. Eller Kul. mitten då Men Jag tänker att vi, vi måste börja med det så vi kan få upp Lite det där sänkande <laughs> skeppet <laughs> För det sjunker ännu Och den här låten jag har till dig den, den handlar väldigt mycket om din tid som fotbollsspelare Såklart då att vi, vi vill ha tillbaka det gula tröjan Det känns som att det behövs och Jag är väl lite om effektiv också sådär. Så Så jag hoppas att du ska tycka om den Spännande Härligt, kör då Jag minns när du var Och ditt Bakarna trodde att de hade koll, men du lekte med dem och var väldigt hård. Och du gav oss nästan bokal. Du kunde ju möta en stor jävla mur, men du bröt i fram för du var en tjur. Har man spelat Premier League? Vill man vinna, man går det liv. Vi alla vill se dig tillbaka I den gulsvarta tröjan Tack för alla mål du gjort Tack för all den kärlek som du grot Han flyger fram som en megastorm Han är Mattias som Tack för alla jobb du gett Du har kämpat på när det har gått snett Han flyger fram som en megastorm Han är Mattias Svensson Du kämpar ju på även utanför plan Effektiv är nu i stan. Du kan ju lyckas, det är ju din grej Men vem hade trott något annat om dig? Jag alla minns vi när du vände hem Du är rädda Älvsborg och sommaren I staden är du inte bara känd Du är ju också en riktig legend Jag vi alla vill se dig tillbaka svarta tröjan Tack för alla mål du gjort Tack för all den kärlek som du grott. Han flyger fram som en megastorm Han är Mattias Svensson Tack för alla jobb du gett Du har kämpat på när det har gått snett han fick fram som en mega storm. är mega stor. Han är Mattias Svensson. Han är Mattias Svensson. Han är Mattias Svensson. Han är Mattias Svensson. Han är Mattias Svensson. Tack så hemskt mycket. Det The... Ja det var väldigt fint Du tycker det? Ja det var nästan en tår i ögat här Ja vad, vad roligt att höra Då känns mm. som att vi är uppe igen på ja, båten uppe Ja vi är högt upp nu där vi... Ja det är bra Mattias Jag jag, jag önskat mig en, en låt också var den alltså, Man måste ju önska sig för att han ska skriva den till Det här med tjuradam kan du inte få med dig i min låt också Det är rätt coolt ja. Jag uppas på en annan aspekt ja. <laughs> Tjurig Ja det var grymt då då Det var ja, vad roligt. Vad roligt att höra jag uppskattar verkligen ja. Och som vanligt då till er lyssnare, ni kan ju lyssna på den här låten jag skrev till Mattias. Den finns ju på Soundcloud. Ni söker bara på Adam Englund så, ja, så hittar ni låten där. Och inte bara Mattias låten utan även alla andra låtar som jag har skrivit till gästerna. Alltså Adam Englund på Soundcloud. Vi går in på det första segmentet som heter Snabbfrågor. Ålder? 43. Familj? Eh, sambo fyra barn. Din bästa och sämsta egenskap som människa. Min bästa tror jag kan vara att jag är ödmjuk. Eh, min sämsta är nog att jag är oerhört envis. Jag tycker det är bra för de, de flesta människor när man får den frågan säger att min bästa och sämsta egenskap är ju den samma. <laughs> Så det gillar man inte höra. Nej. Så det är bra Mattias. Vilken skådespelare hade spelat Mattias Svensson i filmen om Mattias Svensson? Oh, jag hade ju velat säga Brad Pitt, men förmodligen får man säga... Jag, jag tänker ju Vinnie Jones, han har ju verkligen gått in i en spelarkarriär, eller ja, var, en, en, en skådespelarkarriär, så hade inte det funkat rätt bra. Det hade nog varit, förmodligen ett av de namnen, men jag hade nog sagt, jag fick ju ett smeknamn i England, för jag gick fram som en tjur då, som Adam sjöng här. Och det var ju efter Arnold Schwarzenegger, och då blev jag Svensenegger. <laughs> så det, ja, det är ju superänt. Det är mitt smeknamn hos många i england. Så Arnold, det här slutsiktiga svaret Jag måste nog säga det tyvärr <laughs> Den bästa spelaren du har mött Ja, det är La Cristiano Ronaldo Ja, jag kan tänka mig det Var det i Premier League? Ja mm. Det var inte Henrik Rydström Jag tror jag skulle säga det först Ja, nej, han kanske inte är bland de bättre <laughs> Men även om han har haft en fin karriär Så så var han väl en väldigt envis spelare Det är klart han var men han kunde, inte, han kunde inte skjuta eller passa <laughs> Han var en bra defensiv mittfältare Bra snackare Precis. Vilken är den största idioten du spelat med eller mött? Ja, vi går säkert in på fotbollen mer sen Men eh, jag kom ju till England i slutet på 96 Och då levde man ju kvar i pubkulturen och allt vad det innebar Tisdag klockan ett på pubben och då fanns det några olika människor Men det var en kille som heter Martin Allen Han kallades för Mad Dog. Det är ju Winnie Låt Jones Han. <laughs> nej, Winnie nej. Jones bästa kompis <laughs> Ja men han, Winnie Jones Och Stuart Pearce, det är ju de tre Galnaste fotbollsspelarna som England har haft Det är så. Mm. Stuart Pearce tränaren ja. ja, han var i Nottingham Forest Och ja. en, en riktig butcher alltså Så de tre, och Martin Allen spelade jag ihop med I Portsmouth när jag var där Uh, många galna historier Sjukgalna historier Vi måste ta så med sådana sen okay. du, du får spara dem sen uh. <laughs> Ditt bästa fot på minne. Det kanske är lite svårt Men uh, du har ju några tal. Oh, ja, Det är väl tre som sticker ut mest Det är väl såklart min, uh, min landslagsdebut um, uh, När vi vann uh, Championship med Norwich Blir hyllade på, på stan För en mm man 150 och 200 tusen personer Shit. ute på stan i gulgröna kläder. Och, ja Det var mäktigt en, en fin sommar då i maj. Eh, och så självklart 2006 när vi blev svenska mästare. Mm. Eh, det är väl de tre starkaste fotbollsminnena jag har. Finns det någon sjuk eller galen grej som hänt dig under din fotbollskarriär som du kommer ihåg lite extra? Jag brukar ju inte prata om de här grejerna. Eh, England när man flyttade dit så var det ju väldigt galet. Det var ju de här brittiska som eller britterna som ja som hade levt i något gammalt och hur man betedde sig på ett väldigt annorlunda sätt. Jag tror det är mycket av de här galna omklädningsrumsakerna kommer till Sverige med. Glöm inte när de klippte kalsonger och allt men, Nej, det har varit allt från eh, man har blivit upptryckt mot väggen av poliser på en pub för att eh, just Martin Allen Maddock har hotat någon att han ska uthämta sin pistol. Och att, eh, <här> eh, ja, det finns mycket, mycket saker som, eh, eh, som har varit galet. Eh, vi blev firade en gång rejält när vi eh, just när jag var i Porsche 97 när vi lyckades sista omgången hålla oss kvar i, i Championship. Vilket var att det var ju en, en sjukt galen bussfärd hem. Vi var uppe i Bradforden fyra-fem timmar i bussen ungefär. Och som varje borta match när jag flyttade till England så var det ju ett antal backar öl i bussen. Men den här gången så var det extra mycket och det blev en helt galen bussresa. Jag hade inte fått spela så mycket så jag var lite förbannad på tränaren och gick och skällde på hand lite. Och, ja men Det var många som... Eh, jag har, jag har egentligen aldrig slagit någon människa i hela mitt liv. Ska du säga att du slår träna nu? Det är vilken grej! Ja, nej, så långt gick det inte. Det var, han fick väl någon champagnekork sprayad på sig visserligen i bussen. <laughs> det var väl det där man gjorde, men mm. jag hade just Martin Allen med och, det här är ju en sjuk grej att jag berättar det här, men i bussresan på vägen hem så satt vi lik det här bordet. Man kunde sitta två på varje sida och rätt sådant så kände jag något på mitt ben liksom att vad fan är det? Och så, att kolla under och då sitter han och pissar på mig. Eh, han oh. liksom, han orkar inte gå på toaletten så han bara hängde utan och, och körde. Det är ju helt jävla sjukt. Ja, det var helt sjukt. Och, och så tänkte jag att vad eh, fan, sen håller han på med liksom och det här kan jag ju inte ta liksom. Och... Så jag slog till han. Det en av människan, människan jag har nittat. <laughs> <laughs> Slår till han på riktigt och tänkte, nu kommer jag dö för den här, ja. den här killen som jag precis som sagt är en av de galnaste människorna jag har träffat. Men han bara vände sig om då efter jag hade slått till han där att oh, I'm sorry man, just had to go man. <laughs> så det var liksom bara, det var liksom, det var nog inte menat ens att det var jag som satt där utan det var nog bara att han var nog bara pink i inte gå. det var, inte, det var gå. inte så noga för han att få en smälla eller var inte första gången antagligen. Nej det var det nog inte, tror jag inte. Men istället Men för tre meter jag. så... Så, det är det sjukaste jag någonsin har hört tror jag, om man ställer sig pissar på någon alltså. Ja han satt ju nere i bussen och liksom hängde ut Alltså det här det är... ordspråket att, <laughs> att pissa på någon har fått en helt ny betydelse nu, alltså. Men det här alltså med, med öl efter bort, Man i Premier League det är, ju, alltså det är ju som vi gör i basen, division 3-nivå ungefär när vi sitter i basen efter Men det, när försvann det liksom? Var det ganska eh, nära då efter att du kom den 96 Eller höll i sig ett tag eller? Ja, men jag tror att det höll i sig ett par år. Det blev ju att man tog in en del utländska tränare. Arsène Wenger var ju en av de första där som kom till Arsenal mitten på 90-talet. Där de började att förändra hela kulturen på den brittiska fotbollen med mat och kost. Och, ja. Så man körde in i bussen istället för öl liksom. Ja, det är ju, det är ju klassiskt ja. Man tränarna. Det gör de än idag. Ja. Tränarna efter matcherna så bjuder de in mot tränarna, och sen är det glas in mm. efteråt. Det hör till. Liksom. Gentleman. Det ja, stycken. men lite så, absolut mm. ja. Men, men just det med alkoholen, det är klart att det var ju. En, det var väl även så sent som 2003 minst jag minns när storlagen var ute och när vi var på nattklubb, så var ju alltid våra ja, kollegor i, i serien där. Och också ja. Höll inte igen kan man inte säga direkt. Men ändå blev transformationen stor från. Att, när jag nämner pubkulturen slutet 96-97 När jag kom dit när man gick till pubben En tisdag klockan ett och en, en mm. torsdag Klockan 12 efter träningen Det var ju inte så att man var med på det liksom, Kan jag inte säga Men, men den kulturen fanns ju mm. Det var ju något som hade funnits i en jädra massa år Och de var ju liksom vana vid att eh, eh, Så gör man eh, Sen om det är två öl Och en del stannar mm. ju inte där tyvärr utan det, ja. det fortsätter ju och sen eh, Blir det utmaningar När man närmar sig matchen eh, 97 när jag kom, gjorde min första försäsong, för man har ledit ungefär 6-7 veckor i England, mitten på maj till början på juli. Mm. Och när man kommer tillbaka där så, första försäsongen, jag, jag blev ju skrämd alltså, vi hade två lagkamrater, man har gått upp 16 kilo. Var. 16 kilo? 16 kilo? Så de hade läskat på rätt bra den sommaren kan man säga De hade en tuff säsong. De hade glömt för Det var som Anna Bok gick ner i Biggest Loser <laughs> Men har du varit bakfulla match Eller har du sett kollegor som har varit det? Eh, nej egentligen inte eh, Egentligen jag, inte. Ej, <laughs> nej, jag har egentligen inte varit <laughs> bakfull nej, jag har inte varit bakfull någon match Jag lever kvar i det som man är uppfostrad ja. Två tre dagar innan match så dricker man in alkohol mm. Um, men absolut att jag har blivit erbjuden alkoholpris innan vi går ut på match <laughs> Men fan, det är ju helt sjukt uh, Och då Tom Baschel liksom? Nej men vi hade, och detta var ju tidigt som sagt Detta var ju 97 var detta då uh, Och det var faktiskt innan den här Bradford-matchen där vi var tvungna att vinna ja. Vi var tvungna att vinna de två sista matcherna Vi mötte Huddersfield hemma och Bradford borta Ja Uh, jag hade inte fått spela speciellt mycket innan dess Men de här matcherna skulle jag få spela då mm. uh, Och då blev det att uh, uh, Jag hade varit inne på toan och skulle gå ut Och sist kvar i omklädningsrummet Var min förvärldskollega, han heter John Dörning, Han spelade i Liverpool i ett antal år och Bra namn Jobbar för uh, Johnny Lager, sjöng supportrarna uh, Johnny Lager Så det var hans uh. Men väl när jag kom ur omklädningsrummet så stod han och drack ur en whiskyflaska Skulle han starta hem till dig på anfallet? Mm. Jag tänkte... Det var som sagt hårt att spela ja, ja, ja, Och jag började undra om liksom, vi skulle utspela den viktigaste matchen i karriären så jag blev ju vansinnig på det. Jag tänkte, vad fan håller ja, du, du på du. med? liksom? Ja. Ja, kom igen, nu tar du också du kommer bli mycket bättre. Då. <laughs> och jag blev, var ju chockad. Liksom, ut på plan och tänkte att min förvård skulle gärna druckit ur en whiskyflaska och stått och halsat nu precis. Men jag brukar säga när jag är ute föreläser och berättar detta och då är det så att jag skulle ju ta några klunkar där för... Vi vann matchen och han gjorde två mål. <laughs> ja, det är ju klockrigt alltså. Vilka historier Aj, alltså. Magiskt <laughs> bra. Fantastiskt. Jag, jag tänkte att vi, vi ska snacka med fotboll snart här. Men vi måste gå in på lite företag. Och ditt bästa företagsminne. Hur ska det kunna bräcka detta? <laughs> Ja, bästa företagsminne, är svårt att svara på men det är klart att effektiv i den resan som vi håller på i och som vi har börjat för ungefär fyra år sedan här, den första december så har det ju varit en, en makalös resa och medarbetarna vi har lyckats attrahera till bolaget har ju gjort den här resan möjlig så att ja, effektiv är ju såklart en, mm. det, är ju mitt, det är det som ligger mig närmast nu. Om vi går vidare till ditt värsta företagsminne. Vilket blir det? Jag har ju en dålig historia med företag. Jag har ju två konkurser på mitt huvud. Där jag har hoppat in. Kanske med personer utan att man har utvärderat riktigt. Och inte liksom landat i hur fastighet ska detta bli bäst. Det gjorde jag parallellt med min fotbollskarriär. Vilket gjorde också att man, man litade på människor. Och, och, och trodde på att det här löser dem. Liksom det här är inget som jag kan skylla på någon annan än mig själv egentligen utan det har varit upp till mig till att ha, ha rätt person och vara medveten om ja, men hur ser det ut, upprätthålla styrelsemöten så att man liksom får till sig hur ligger det till och var är vi på väg och vart ska vi och det gjorde man inte under de här, i de här två bolagen som jag har den dåliga historien av. Inget illa egentligen om, om de som var med och drev det utan de gjorde väl så gott de kunde men till slut när det kom ett samtal om att du fasen, vi, vi måste lägga ner det här. Det, vi måste sätta dem i konkurs för det går åt skogen. Och det är klart, då, då är det lätt att titta på andra vad de har gjort för fel men man får nog ransaka sig själv mycket vilket jag har gjort ganska mycket och när jag skulle kliva in på något nytt så var det väldigt viktigt för mig att liksom ha människor runt mig som har en, en koll på det här och, och en vetskap om okej, okay, nu ska vi bygga ett riktigt företag här. Nu vill det till att vi har kontinuerliga styrelsemöten och vi vi skapar en ledningsgrupp och vi ser till att hålla liksom kursen och, och liksom båten åt rätt håll och så att, ja det är ju mina sämre och det är klart det är ju något man skäms för. Det är ju inget man i USA är det ju en, en merit att ha gjort konkurs men... Ja, Och precis så det det, är det här jag reagerar på nu när du säger att du skäms för det, för jag har ju en god vän som han sålde sitt bolag för lite drygt 40 miljoner kronor. Och, och var ju fantastiskt framgångssaga. Det få vet om att han har åtta lita bakom sig innan det här. Så är, mm. är det verkligen så att man ska skämmas för eller är det den entreprenörerade grejen att man faktiskt lär sig någonting på resan? Ja, absolut. Sittar man framåt så är det klart att man lär sig men det är klart att det, det är många människor som skadas på vägen. Mm. Det kan mm. vara företag som man kanske inte... Eh, eftersom jag inte hade så mycket koll så har man inte haft sån koll på vad är det som har blivit fel då, och vilka leverantörer är det som inte har fått betalt eller vad är det som har blivit fel och vilka slutkunder har inte liksom... Så att det är klart att det är mycket som, som hänger med i att man känner en, en, en skämselfaktor på något sätt. Det kan jag nog inte sticka under stol men Men det är klart, tittar man framåt och läser om de absolut största företagsledarna så är det klart att det är det som har gjort att kanske jag är det jag är idag. Jo, men Jag kan fullt förstå för att, att men då, då är det bara saken du vill göra rätt för dig att andra har lidit, inte egentligen att det har brustit i... i i ledarskapet som har varit, för man, man har ju ändå lärt sig någonting på det. Ja, jo absolut. Jo, men så är du Så är det. Vi kommer också prata mycket mer om det sen. I, inte om mm. dina konkurser bara, <laughs> <laughs> men om ditt företags, företagsminnen och sådär. Vi tar en, en väldigt seriös fråga här istället. Om du hade blivit instängd i en hiss i fem dagar, vilken person hade du helst blivit instängd med? Anders Svensson, Stefan Andreasson eller Lasse Nilsson, och motivera svaret. Uh, ja Fem dagar fem dagar. Ja, det här har ju hänt mig. Inte i fem dagar, men uh, ett par gånger har det hänt mig, vilket att man är ganska klaustrofobisk idag. Jag förstår uh, det. Det är ju för dig bara att vara instängd i din hiss då. Ja, men uh, 2007, jag måste dra den. 2007 ja. så var vi i Kalmar. Vi skulle möta Rydström och gubbarna. <här> så Rydström hade manipulerat hissen. <här> Förmodligen. <här> uh, hissen tog ju 12 pers och vi hade ätit middag på kvällen med laget och skulle åka upp. Och det är klart, alla trycker sig in så man var 15 pers. Mm. Hissen stannar och... Mattias får panik och ska försöka rycka upp dörren Och alla undrar vad han håller på med ehm, Fick upp den till slut Och hade väl en 20 cm öppning Där alla 15 klättrade ut oh, Det man inte tänkte på då var ju att tänka gått den hade gått igång oh, shit. Ehm, Men då var Anders med i den hissen Så jag hade nog sagt eh, Jag hade sagt Lasse Nilsson Lasse ja. Nordan nog av de här tre killarna som jag har umgått minst med ja. Men som jag har en oerhört bra bild av en, en oerhört skön och härlig kille Vem hade du helst Våret lilla med under en natt Bert Karlsson, IT eller Gunde Svan? Vem känner du minst? Motivera gärna varför eh, Ja du, eh, du bredd. Var ju, ja, Det var ju en Sagolik valmöjlighet eh, Men jag hade nog sagt eh, Gunde Svan eh, Motivera svaret men han är ju en legend. Va? Han har ju ja. oerhört mycket som man vill lära sig av. I, ja, mitt bolag är helt effektivt. Men effektivitet i att han tar tiden på hur man torkar sig snabbast att man har duschat. Och, mm. ja, det finns nog mycket att lära av en sån gubbe, tror jag nog. Ja, men han är mysig, så det funkar ju. Jag älskar den här, så kan jag säga. Jag har alltid haft väldigt mycket tur i mitt liv. Ja. <laughs> tror ja. inte på det. Ja, det är helt magiskt v vad smart det är egentligen. för Han tar bort allt ja. från, ja, jag älskar Gud Mattias, tack så mycket. Ja Mattias, eh, du fick ju en väldigt, väldigt fin karriär som vi pratade om innan. Med eh, både då SM-guld med Allsborg och även spel i Premier League. Och eh, ja, vi är ju väldigt nyfikna på dina år i England. Men jag tänker att vi backar bandet lite först. Och eh, prata lite om när du kom fram då som ung grabb. För att jag får ju känslan, och jag tror nog att väldigt många andra får den känslan att du var en riktig träningsprodukt. Alltså att du fick verkligen gneta och träna fram din talang. Stämmer det eller? Det stämmer. Mm. Absolut. Min karriär har ju varit oerhört mycket vilja och slå sig fram på något sätt. Ja, det kan man tolka på olika sätt. Men till att till att jobba hårt för att liksom mm. träna. Det finns ju många som har en, en talang i sig. Och det är klart att jag har haft en liten talang. Annars hade jag nog inte nått så långt. Men äh, jag har fått kämpa mm. ganska hårt på vägen. Absolut. Mm. Mm. Eh, och du eh, tränar ju på och spelar stenhårt här med Aplared. Eh, men jag tänker att vi hoppar fram lite till eh, när du blir värvad av Älvsborg. Eh, hur gammal var du? Då var jag 19. 19? Vi, sent. Ja, rätt sent. Från Aplaröd? Ja. Och Aplaröd var i division? 4 var vi då. Shit, ett stort steg som 19-åring. Ja, då min farfar då, Thomas, var ju tränare i Norby mm. Och jag hade väl så att Älvsbo jagade mig under en tre-fyraårsperiod där. Okej. Okay. Jag gjorde min första match som 15-åring okay. i 60-åring division 4, vilket mm. gjorde att det är ganska bra, vilket gjorde att de fick upp ögonen för mig och var väl på mig under några år. Men i och med att farsan var tränare i Norrby, så han sa väl inte nej till Älvsborg, men det var nog mer att han ansåg att man, det var nog bättre att spela seniorfotbollen än, mm. och, än att, vara kvar och, eller att hamna i Älvsborg och spela i ett juniorlag. Tycker du generellt så själv idag att kanske vissa borde spela mer A-lagsfotboll, kanske Liverpool 3 eller Liverpool 4? Ja, det där är ju en svår fråga tycker jag för att uh, den är ganska olika per, per spelare skulle jag nog definiera den som mm. men det är klart att hade jag fått de, den möjligheten uh, idag mm. då hade jag inte väntat att jag var 19 år och jag tror inte alls, jag älskar, hade väntat så länge heller utan då hade jag gått som 15-åring mm. Tror du ens alltså att det är möjligt att gå som 19-åring från en divichofferarklubb till en Allsams klubb idag det, kän det känns det som mm. att man är nere scoutar på 12-årsnivå liksom. Ja, så är det ju. Det är ju klart att det är oerhört mycket svårare. Det är ju en på tusen kanske som lyckas då på något sätt men eh, det var lite annorlunda då. Det är klart vi var inte allsvenskan då, vi var ju divisioner mm. till Älvsborg. Men, men som 19-åring så kände jag att nu är det dags att gå mm. och då, då blev det så. Eh, och då kommer du alltså till Älvsborg då eh, och? neddivision ett som du sa. Vi, vi snakkade lite med Lasse Nilsson här för några, några månader sedan. Och han berättade att när han kom till Alzheimer, då var det ju ganska hård skargång. Men han trodde att det var ännu hårdare skargång där några år tidigare. Och det var ju då den du kom till Alzheimer, på Lars Gunnar Karlsdrans tid och det här. Och hur var skargången när du kom som 19-åring till Alzheimer? Var det tufft eller? Ja, jag tror att det var tuffare innan jag kom. Oh. Så vi, vi drar tillbaka. Vi drar tillbaka. Du får bjuda lite någon annan. Ja, ja, ja. Får får ta, Thomas 80-talet. Ja. Thomas Avstin. Ja, får ta i Thomas. Ja. Uh, nej men det var, jag tycker nog att det var ganska så. Nu hade jag fått möjligheten sommaren innan jag kom till Länsborg och var mm. så kallat sommarproffs fanns då. Just det. Man bjöd in lite spelare lokala, det var, var några någon från Ullisahamn och lite så. Mm. Och då fick man känna på det lite grann Och fick en möjlighet att lära känna dem En del Sen det är klart när man kom Jag hade ju oerhört tuff konkurrens med Ja, Christian Mattiasson Allsvensk Skyttekung Claes Hallin och Mats Rotting Så att Jag hade en oerhört tuff tid mm. Men i omklädningsrummet så var det relativt Det var relativt Latcho Laiban bland alla redan då tycker jag Det var så? Ja men du får berätta lite om det året, för du blev ju du 15 mål på 22 matcher första året. Det är ju mm. sjukt bra. Hur var det året? Och ni går ju upp till Allsvenskan också, det är ett historiskt år. Ja, 96 var ju ett oerhört fint år. Det är ju i många aspekter för min eh, fotbollskarriär var ju det året som eh, det hände. Mm. Ehm, året innan gjorde jag sju mål och sen eh, 96 så blev det, blev det en del mer mål. Men eh, roligast av allt var väl kanske... Eh, näst sista matchen när vi möter Gunnelse borta och vi äh, ja, vi behövde ju vinna de två sista matcherna eller i alla fall en, en av dem och spela en oavgjord, vilket vi spelade oavgjord mot Kalmar i sista som gjorde att vi gick upp i Allsvenskan, men det som hände var ju 96 då, det var ju i äh, mot Gunnelse där äh, fick reda på efteråt att det hade varit en, en talangscout där en, äh, en kille som heter Ted Baxton som äh, var Terry Venables um, Terry var ju förbundskapten för engelska landslaget Och det. tränat Barcelona och Tottenham Och, och hade köpt uh, köpt som ett fotbollklubb då precis. Uh, Men då har de skickat över Han har skickat över sin högra hand, Ted Backston Till lilla Hjalbovallen För att titta på, jag tror de var där för att titta på Jeffrey Aubin, mm. en kille som Spelade i Gunnelse, Just det Gunnelse Till ser. slut hamnade i Bayern München Gjorde han Just det uh, men uh, den matchen blev ju att vi vann med 6-0 och jag gjorde en av mina bättre matcher och gjorde två mål. Det tog väl en vecka innan Terry Vanderbilt ringde hem till mig. Mm. Så att, de veckorna där var också lite galna. Shit, alltså. vad, vad, vad säger man då? Uh, ringer de bara till Hello, it's Terry. Mathias, I really like what you're doing. Alltså, vad, vad säger de liksom? Eller? Uh, det ringde ju, då hade man ju hemtelefon. Vad är detta? Mattias Ja det så var det faktiskt Och fast på andra sidan så var det ju en engelsk tjej Som presenterade sig som Terry Vanderbills assistent Och Terry skulle gärna vilja prata med dig Det är alltså jag ska bara koppla över om jag inte ringa själv Precis Och så kopplade det över och sen presenterade han sig Och det är klart att jag var inte helt säker på att det var han för vi hade ju Jörgen Mörnbäck Runt inte alls på mycket som imiterar Väldigt många det. människor och mm. Det är två gånger jag har åkt på och trott att jag har varit Mörnbäck oh. Detta var en var det När Tommy Svensson ringde en gång för landslaget <här> men, men I alla fall, det var ju han <här> <här> Och han ville att Jag skulle komma till Portsmouth mm. och, Så jag, vi bestämde att Jag skulle åka över någon dag för att liksom kolla läget Och bara se hur det var mm. Och då blev du signad till Portsmouth Ja det var ju också, det är ju många roliga saker, men blev upphämtad i en Bentley där av Vanderbils själv på flygplatsen och mm. åkte ner till Portsmouth, vilket var en och en halv timme ungefär från London, kom dit och blev väl omhändertagen, fick åka till träningsanläggningen för att titta mm. på hur det såg ut, det var ju, det har hänt mycket de sista åren på träningsanläggningar i England kan jag säga, mm. eh, i, då var det ju En, en, en, en betongbyggnad Med eh, ja, iskalla Omklädningsrum Och mm. kom dit Och de skulle träna laget Och de frågade om jag ville vara med och jag tänkte ja men jag kan lika vara med när jag är här Så jag tog på mig Som... lite kläder Och <laughs> hoppade ut och fick låna ett par Vänta, skor nu, tog du på dig benskild också? Nej, det har Ni... jag aldrig haft på träning Nej. Nej. <laughs> Inte ens <i> England? Nej. <laughs> Nej, okay. Nej Absolut inte eh, men, eh, ja, men så fick jag vara med och träna där mm. Och jag märkte tydligt Det var en kille som tog väldigt väl hand om mig Och mm. antingen hade han fått den uppgiften Eller så, så var det han själv som ville det Och han heter Lee Bradbury Som är en, en god till mig än idag mm. Som och blev min anfallskollega då. Mm. Jag, uh, jag tänker ju på, på en sak När man, när man kommer dit Och man har ju haft en, en lön i Allsborg och sen så slänger de fram något kontrakt där. Alltså förutom då halvsvimma, lönförhandlar man eller ser man bara allmänt glad ut och skriver på? Eller funkar det liksom? Uh, Nej nah, men det blev ju... Alltså efter jag hade varit på den träningen, det var, jag, var bara över, jag var ju bara över en dag då. Uh, flyg dit på morgonen och sen flög jag hem dagen efter på morgonen. Uh, och, och efter träningen så åkte vi ju upp i hans Bentley till London. För då var det ju så att då hade ju Terry Venables, han hade sin egen nattklubb där. Som hette Scribes West som låg i Kensington. Mm. Eh, och det var ju så att vi satt ju där på en middag. Eh, det var agenter med, vi var fyra stycken runt bordet. Rätt som det är så Terry Och eh, så stod han på scen och så sjöng han. Inför alla gäster. <laughs> okay. det var så det funkar förr i tiden i England. Så han ja. var där och lirade, sjöng lite och sen kom han och satte sig och så lå de då fram det kontraktsförslaget som de hade tänkt sig i bara ja vi satt vid middagsbordet och gjorde ah, Okej okay. ja, ja, ja. skytte <laughs> alltså. Ja, alltså jag måste även fråga den du... du han fick inte prata klart Nej förlåt ah, jag tror Nej men det nej, men det är lugnt men Jag är så nyfiket på Mattias vad ja, förstår det nej, men då, och då, då blev det ju att det är klart att man hade en, en tro om någonting ekonomiskt sätt men jag hade ju 3 och 9 i månaden <laughs> eh, i Allsborg 3 och 9 eh, <går> um, på ja, ja, det, är klart det var det. det var ju division 1 eh, så att eh, när jag väl fick det här förslaget som de la fram så det var ju betydligt mycket mer mm. och det är klart att det blir ju en det blir ju en aha-upplevelse det var inte ekonomi jag flyttade dit för men när det kom så var det liksom ja, okej ja det var ju väldigt bra mm. och sen så bad man ju då agenten att se finns det inte lite mer Uh, och det fanns väl lite mer också, men ja, uh, no. så det, det blev bra, det blev det. Men, men hur, <laughs> hur var, alltså komma till, alls, eller komma till England versus allsvenska, det måste ju vara som dag och natt. Hur var den här första tiden i England? Var det väldigt hårt, hård miljö? Du sa att du hade en kille som tog hand om dig, men det måste ju fun, alltså, funnits sådana riktiga råskin, alltså. Absolut, det var det verkligen. Um, och det var ju lite på, alltså... Förändringen har ju skett oerhört mycket och kanske än mer sista tio åren. Men eh, de hade ju en viss... Eh, det är ju få forwards som är kompisar eh, i England. Alltså, det är så. Ja, det, det tror jag nog. Mm. Men jag blev bara kompis med mina forwards mm. eh, Och det var väl både bra och dåligt, men... Eh, de andra som man inte var kompis med, uh, ja, nu var jag kompis med alla, men, men om man fattar vad jag menar. Ja, mm, precis. Vissa som inte umgås med lika mycket kanske. Ja, och de, de vill ju ha en startsröja liksom. Mm. Och då, de, även om man går in hårt i närkampen så är det andra mm. initiativ i sina närkampstacklingar. Uh, det var många, jag har sett brutna ben och anklar och allt vad det är för hur de går in i vissa tacklingar för att Ja, det kan vara mittfältare som möts och man vill spela liksom. Så att, det är sjukt. Ändå. Ja, men det är lite så. Uh, idag är det ju tvärtom och det kan jag bli lite irriterad på när jag tittar på träningar i att uh, det smäller ingenting. Nej. Och det är liksom nej för fassen Gått in i näk och kan ju skada mig. Mm. Och då blir man liksom om man ärligt talat det är väl ja, du spelar som du tränar är ju ett ganska mm. klassiskt uttryck som, som uh, man bör använda mer, tycker jag. Det är rätt roligt att du säger det, För Lars Nilsson sa ju exakt samma sak ja. Ja. I andra ord men exakt samma sak Det är för snällt då. Ja det är, det är för snällt men, men jag tänker också det här Det finns ju en, en politisk aspekt också du, du hade en väldigt lång karriär i England Kom vidare till många olika klubbar Visst behöver man vara lite diplomat Lite politiker för att klara så här också för går man bara sitt eget race så bara ska köra alltså det, jag vet ju själv då från ett perspektiv att när man ska förlänga med spelare och så där så kollar man ju gärna på att det är en bra kille och att han funkar i grupp och mycket alltså det är ju inte bara att inte bara prestation det handlar om. Nej, det är det ju inte. Det är ju mycket mer än så som du säger. Det är det absolut och, ja, det räcker ju att titta på saker och som händer runt omkring och se att styr man inte omklädningsrummet eller man har rätt personer så då går det åt olika håll. Mm. Då kommer du aldrig få ihop det. Det är lite som ett företag. Ja, men det är ju så. Ledaren måste ju styra på ett sätt som gör att han får ihop sitt gäng. Mm. Och Så att, ja, det tror jag nog har varit, det vet jag ju. Terry han värvade ju mig två gånger och försökte även en tredje gång. Så han visste ju vad han hade med mig. Samma när jag gick till, till Charlton med Alan Kurbersley, han, han pratade ju om... Jag vill se den här Mattias och då var det liksom, när han visade bilder så var det från ja, det var ju ofta från fysiskt spel. Alltså trycka in bollen i mål så mm. att motståndaren ligger på backen för man har liksom gått över han och nickat in den och samtidigt tryckt ner han i backen. alltså det där aggressiva det var, ju, det var ju det han ville se från Mattias och det är klart att det fick han väl se. Men den här Alan Curbishley som vi pratar om lite nu och som var den gamla tränare då. Jag läste ju en liten intervju från Sportbladet innan podden här då. Och där kunde man tyda att du, att du tyckte han var ett kass faktiskt. Nu är ju den här intervjuen några år gammal. Ja, det var precis när jag kom hem och då var jag nog lite bitter. Jag säga. <laughs> Nej, men jag, egentligen har jag inte så mycket negativt att säga om honom. Nej. Utan det var mer vad jag ville få fram i den intervjun med Sportbladet det var att för mig är en tränare, det är ju en, en, en ledare som tar hand om laget, utvecklar det, hur ska vi mm. spela och så se till så att det blir så. Eh, sen är han oerhört viktig eh, i omklädningsrummet till att hålla ordning och reda och kunna prata med spelare, mm. erfarna som yngre för att liksom få en bild av Fan Adam, du sjunger jättebra men demal eller vad det nu heter på gitarren, det är du inte bra på, det <laughs> ja, behöver du ja. träna på. Mm. Eh, om man inte får det till sig Då kan du inte utveckla Det är ju som ett utvecklingsantal. Sånt. Du kan inte utveckla spelare till att bli bättre Och det tycker jag generellt sett Oerhört många tränare är katastrof på mm. eh, Där många är rätt dåliga på att eh, liksom kunna ta ett snack Jag har blivit petad jättemånga gånger eh, Till bänken Men då är det liksom fasen Mattias Du har varit så bra eh, Men jag tänkte jag skulle testa det här nu mm. Och det, det, det är en klassisk hel. Då tror de att man ger dem till att ja och okay, han tyckte jag var varit bra. Mm. Det är klart är man är lite äldre så, så köper man inte det. Och det tycker jag att Alan Kurberslev hade ett stort problem med att han mm. jättebra tränare eh, men sämre på man management. Eh, det pratar jag ju ofta om att Svenny är ju mästaren där. Mm. Det är därför han vinner omklädning ett jämt och att alla älskar honom för att han skiter fullständigt om Magnus Jasson är startspelare. Han lägger inte jättemycket fokus på honom. Nej. Han lägger mer på Adam som sitter på bänken för mm. att uh, han är viktigast. Är ja, liksom, och då, mm. då knyter man verkligen ihop och liksom tar hand om dem istället och lägger mycket kraft på dem. För det är ju de som gör så att de kan prestera. Sen det finns ju en viktig aspekt till i just i ledardelen och det är att du har ju alltid en eller två uh, som, som driver gruppen som, som är... Alltså som Ja, det finns ju followers och så finns det ju ledare i en grupp någonstans. Och mm. har du dem på din sida har man ju också väldigt mycket vunnit. Och det är klart, det måste väl vara samma sak. Det måste du väl ha märkt av när du spelar alla de här åren. att, att uh, Det måste väl finnas vissa favoriter hos coacherna också i det läget kanske. Från deras sida menar du? Ja, ja absolut. Jo, jo, det har ju funnits jättemånga. Jag tänker Mattias att vi går framåt lite här. För du, du spelar ju i Portsmouth, är det två år? ungefär. Innan du blir utlånad? Nej, blir såld. Du blir såld, men... Mm, efter pissincidenten så... Men Österrike? Ja, då gick jag flytta till Österrike. Du såld. blir såld till Österrike? Ja. Jag tror du blir lånad Nej. först. Okej, okay, så det, det, det funkar liksom inte riktigt i Portsmouth. Det Nej, då var efter den här champagne. Ja, <laughs> ah, så du... <laughs> <laughs> Nej, men vi gick, jag insåg att jag skulle inte få spela. Nej, det var så. Ja. Och, och så kommer du till Österrike av alla ställen. Hur kommer det så att du kommer till Österrike? Ja, det undrar jag än idag. Även om man inte ska ångra någonting. Men det, det var så att när säsongen var slut med Portsmouth mm. då insåg jag att uh, Alan bål tränaren som han hette han hade ju också en rolig grej för när han kom efter Wanderbils lämnade Portsmouth så mm. kom det en kille som heter Allan Ball. han var med England 66 och vann guld, mm. spelare centralt på mittfältet han pratade lite så såhär, Jordan <laughs> uh, så hans första tal inför, inför oss spelartrupp i Portsmouth när han kom, det var liksom att ni ska vara jävligt stolta för att, <laughs> att ni får representera Portsmouth fotbollskamma <laughs> För det var härifrån båtarna gick när vi vann kriget. <laughs> eh, och då insåg jag och några andra utländska spelare att vi kommer inte få spela jättemycket här. Nej. Eh, vilket blev då när han var tränare. Eh, så jag bestämde mig efter den säsongen att jag kan inte vara kvar i Portsmouth. Eh, rätt som det var så dök det upp en gubbe i Portsmouth som mm. ville träffa mig. Okay. Han är heter Ove Flintbjerg. Jag brukar träffa honom på Borås Arena. Han är huvudscout för Borussia Mönchengladbach idag. okej. Okay. Då var han general manager i FC Tirol, Innsbruk mm. och uh, ville ha mig dit mm. och hade varit i England i nästan två år och uh, kände väl att jag men, men kanske ska prova på något nytt nu, liksom, mm. testa något annat. Mm. Men du kände inte att det var alltså, flytt neråt och spela fotboll i Österrike var i Premier League? Då var vi i Championship var vi då mm, med man, Portsmouth. Ja, men, men ja, lite så var det väl. Men ändå så kände man väl okej, okay, när, när, när ska man hemåt igen? Det var liksom mm. ingen tanke på liksom, när man skulle hem utan att testa något nytt. liksom Jag har varit i England och det liksom, sitter supporterna utan tänder och liksom köper sina säsongsbiljetter. För det är där de lägger sina mm. pengar. Eh, och det är klart att när man väl har hamnat i Österrike och haft en liten tro på att det är ett li en liten uppgång där i fotbollen så... Nej, så var du ju inte. Det var ju dålig research av mig. För du får väl bara spela sex matcher där va? I triol? Ja, i FC Tirol så var jag då i tre månader ungefär. Jag flyttade dit i juli, augusti, sen slutet på september så flyttade jag tillbaka då. Då hade Vanderbilt tagit över Crystal Palace. Just det. Jag tycker vi skiter i den här terroler-tiden. <laughs> det ja. låter inte som att det var så bra i alla fall. Nej, det var, det var inte så himla Men du lyckades ändå få ett kontrakt i Championship igen ändå? Ja, men det var ju egentligen när jag lämnade Portsmouth så hade jag ju klart så några andra val. Mm. Och ett av de valen det var ju att sitta kvar i Portsmouth och vänta till Terry hade tagit över Crystal Palace. För mm. det hade han gjort och så hade han ringt och sagt att jag vill köpa det till Crystal Palace. Mm, okay. Men för att få ihop det ekonomiskt så... Hörde jag sälja en hel del spelare först, vilket han var tvungen att göra. Och han det tog... om det i alla fall, verkar det Ja, gjorde han, absolut. Och det tog tre månader. Sen hade han sålt ett gäng då och då köpte det det han best. över mig dit. För det känns andra som att du får igång fotbollen igen, kan man säga där. Eller vad, vad tycker du själv? Eh, jo, absolut. Ja, Jo, men så var det ju. Eh, det är klart att, ska man prata vad mina utmaningar har varit, så är det ju inga stukna fötter eller... Sträckningar utan jag har ju Brutit saker och ting mm. Jag har ju fått frakturer hela tiden Och äh, Crystal Palace blev ju Det var ju min tuffaste tid i hela min karriär I alla fall första tiden mm. ehm, Gjorde mål första matchen Blev lite legend ehm, Ja för de har väldigt mycket fans där vet jag Ja det har Crystal de de, ja, är de är mycket kända för det i England Ja men det är de, de är mm. starkare där de mm. Och sen är de ledda av supportrar okay. äh, Som äh, Steve Parrish som är en av ägarna och ordförande i klubben han är ju en kompis till mig. Han har ju... De har sålt 49% till amerikaner för att de ska kunna bygga om arenan men ja, okay. de är tre eller fyra grabbar som behåller 51%. Är det ovanligt i England? Ja, det är det. Det är det. Det, det, är, det. Mm. det är väl mer vanligt om lägre divisioner där, när, när de jag har sett vissa inslag på sporten bara när, när de försöker verkligen ta sig upp. Men då blir det ju en helt annan sak när supporterna äger klubben för de mm. har ju fullsatt i division 4 varje match liksom. Mm. Det är ju, det är ju rätt fräckt tanke, även om det kanske är svårt att omhålla till det verkliga elit. Ja, det är ju det är klart, ser du på division 4 i England som är fullsatt, så är det ju som uh, ja, nästan division 1 i Sverige. Ja. Mm. Så att uh, det är ju egentligen inte, för de har bara en division i varje, Premier League, Championship League 1 och League 2. Just det. Så att fyran är ju League 2 vilket är alltså som ja, vad ska man säga? Som Norby var för förra året ungefär. Mm, mm. Um, men tillbaka till det året, uh, till Cruza och tredje matchen så, så bröt jag min ankel i en nickduell. Jag landade lite fel och mm. fick operera uh, min fot. satte in två skruvar där för att mm. hålla ihop det. Uh, kom tillbaka, spelade ytterligare tre matcher och kolliderade med en målvakt. Fick hans uh, skruvdobbar in i bröstet vilket gjorde oh. att uh, min mjältes spräcktes. Och sen när jag kom tillbaka från det så blev jag inbytt och 24 sekunder efter mitt inbyte så vred jag till foten igen där jag hade opererat in två skruvar så att den, ja, den gick sönder igen så det var ju bara att operera igen med att ta ut en skruv som jag hade lossat. Vilken jävla otur! Ja. 24 sekunder? Ja, det gick snabbt. Jag vände, vände och så det till i foten. Så, ja. så det, det året med Crystal Palace där, det var ju det var ett jättetufft år sitt mm. mm. Mjälten gjorde ju att man fick inte ens göra en sit-ups på tre månader. Så det var ju en... Ja, det var en tuff tid. Men du fick dricka bärs? Lite grann, mm. ja. <laughs> det är det ingen bra kombo Nej, det är det inte. Men året efter då? Vad, hur går det då? Ja, men det, då blev det ett bra år. Mm. Alltså då, det var ju då vi... Eh, Alltså tittar man på klubben sett, så var det ju Ekonomiskt katastrofår De hade ju satsat väldigt hårt Under några år, vilket gjorde att det inte Blev så bra som de trodde mm. Hade oerhört höga spelarlöner, vilket gjorde att de Gav ju bort det. Under mina två och ett halvt år, två och ett halvt år i Crystal Palace Så sålde vi 25 spelare Herregud Jag fick gå ut Jag gick ut i svensk media att Man får gärna komma och spela i Crystal Palace Men då får man spela gratis vi hade tre svenskar Shit. som var över att provspela eh, Men ingen riktigt som, som lyckades Eller som, som klubben ville behålla okay. eh, Men hur som helst Vi fick ju kämpa hårt Och det, det passar ju min spelstil mycket Och det mm. blev väl bra Gjorde väl en elva mål där Och till slut så ringde Alan Kurbersley Och ville värva mig till Charlton då Som Just det. var en rival till Crystal Palace och det Precis var. Och du går ju dit och, och du får vinna Championship Ja. Hur var det att vinna en liga i England? Är det helt galet eller? Och speciellt då Championship, det är upp till Premier League som är världens största liga. Ja, det var ju oerhört stort. Eh, absolut. Det, alltså supportrarna i sig i England är ju magiskt. liksom. De, det börjar ändras lite i storklubbarna för att mm. det blir mer, blir mer business än, än kärlek till fotbollen upplever jag. Eh, men då var det kärlek till fotboll överallt när jag hade min karriär där och det, som jag sa innan det de valde att lägga pengarna på sin säsongsbiljetten Och mm. liksom fixa sina tänder ja ett, ett kanske alldåligt exempel Men det blev att de familjerna De satsade sin mm. kraft på att mm. gå och supporta laget Både i vått och torrt mm. Det var alltid samma publiksiffra i stort sett För man gick alltid på matcherna Fantastiskt, ja, det saknar man en dag som du säger Ja det blir ju lite alltså, Det blir ju mer och mer medgångssupportrar Kan man väl mm. kalla det uh, väderberoende också och tv på det. Så att det finns, det finns många aspekter som gör att man kanske väljer att inte gå på fotbollen mm. idag. Var, var du aldrig rädd när du spelade fotboll i England? Alltså när man ser klipp från förra tiden, det ser ut som att det var helt livsfarligt. Nej, jag var aldrig rädd. Nej. Mm. Det måste du ju säga. Du är ju ändå tjurad. Ja, jo, <laughs> absolut. Jo, men det, det, ja, I den andra aspekten så är jag nog två personer. Mm. Det låter ju också ärligt skumt, men jag tror att när jag väl kliver över den där vita linjen... Mm. Då blir jag en annan person Idag jag skulle jag aldrig slåss med någon människa Jag skulle ju aldrig liksom våga Tackla till någon på stan Utan där var det liksom. det, var ett, det var en frizon där man liksom Gick in och det var, det var ju att vinna Det handlade om mm. det var liksom, Jag ska ha med bollen därifrån Sen om det händer någonting på vägen så gör det det mm. jag, jag kommer ihåg när på det värvade hem det då I den här kampanjen med, med, med Alla stjärnorna skulle mm. hem och då sa han, oh, att Mattias kommer hem han är ett sånt fysmonster och stod, stod. du är lika lång som jag alltså mm. jag är ju liten och, visst du är lite kanske har lite mer muskler än mig men kom igen liksom. du är ju inget monster men, men alltså, sänk lite mer nu Magnus vi får ta den där låten igen men, men, men, men hur funkar det i fotbollen då var du stor ändå liksom, eller alltså, var det bara att du Allboga. vågade vara lite tuffare än de andra liksom, där Ja, jag vet inte vad det är. Men det är klart att man var ju tuff. Jag hade ju en tuff spelstil, absolut. Men det är ju som du säger att många har ju trott att jag är närmare två meter. Ja, ja. Ska man tro på alla ryktena så var det ju två tio. Ja, ja. Ja, vi bredda i dörrarna innan vi ja. nu kom hit. Ja, på det så ja. det är det liksom svårt precis, precis. Uh, Nej, men det är klart att uh, Men mycket min längd tror ju många eftersom jag var rätt duktig i luften. Uh, vann mycket nickdueller och... Hoppar det ganska högt så att det är nog där de tror att den här strutshuvudet man har ibland kanske gör att man ser längre ut. <laughs> Vi går tillbaka lite till Charlton och till att ni går upp i Premier League. Och du får berätta lite om din första Premier League-match. Alltså din Premier League-debut. Det måste ju varit helt otroligt alltså. Du får berätta hur det var och, och det måste ju varit det som du verkligen strävat efter och längtat efter. Ja, hela ditt liv. Ja, så var det ju. Det var ju, vi skulle ju, jag blev ju egentligen skadad på sommaren när vi gjorde att min Premier League-debut den försköts ju från augusti mm. till oktober. Jag bröt en arm i en nickduell. Och, men väl när vi skulle göra Premier League eller när jag skulle göra Premier League-debut så skulle vi möta Middlesbrough hemma. Mm. Tufft lag, hade många duktiga spelare och men jag blev inbytt med en 25 minuter kvar och något sånt. Mm. Um, stod 0-0. Vi fick en frispark som Klaus Jensen slog in och som jag nickade in. Nej. Det uh, visste jag inte om. Gjorde du mål i Premier League då? Ja, ta. absolut. Mäktigt. Ja. Där av det viktiga matchen där småna Ah okej. Okay. Ja. Nu ja. hur var ja. det när du sprang där med fansen? Det var ju, först vill jag ju håna våra materialförvaltare för det var ju som man han hade glömt bort mig då eftersom jag hade varit skadad. Så han hade ju stavat Svensson på ryggen med ett S bara. Oh. Så det blev ju att man liksom körde den där, pekade på ryggen som att det var felstavat. Men det var galet absolut. Ja, ja. Det, det kunde väl inte bli bättre start Nej. i Premier League än vad det blev där. Och det året var ju, ja, vi pratar ju 2000, 2001. Mm. Vilket var ett, ja, ett bra år ja, Ni var duktiga, ni slutade väl nya i Premier League? Ja Och du får göra lite mål också Ja, jag gjorde väl en sju mål tror jag ungefär och... Det är ju bra Ja men det var bra det var ett bra år och... mm. Men eh, jag är lite nyfiken Vad det är som händer året efter Och även året efter det För jag läste lite statistik här om dig innan podden Och det läste jag att året efter då det här succéåret som man får kalla det så spelade du 15 matcher och gör noll mål. Och säsongen efter det så spelade du 13 matcher och gjorde 0 mål. Va, vad är det som hände? Det var ju vid den här skadan mot mm. Råda då, vilket gjorde att jag var borta ganska länge. Mm. Vi värvade två forwards därefter, vilket gjorde att jag fick väldigt lite speltid jag tror att eh, merparten av dem är nog inhopp. Ja, eh, jag kan tänka mig det. det är det eh, inte lätt att göra mål då? Ah, det jag, har jag gjort innan. Men, ja. men just att eh, det är nog inga bortförklaringar heller. Men eh, Jag hade en tuff tid här att komma ja. tillbaka. Det tog lite längre tid att komma tillbaka från knäskadan. Och, till slut så insåg jag att eh, jag måste spela matcher nu. Och då blev det att jag blev utlånad till slut. Mm. Eh, och Då blev det ju till en klubb som heter Darby. Det var just ju en... Gammal boråsare på säga, som heter Simon Hunt mm. som spelade i Älvsborg förr i tiden som var talangscout för Derby. Så han mm. ringde upp och ville ta mig dit i, i någon månad, vilket mm. du gjorde. Kände du då när du kom då till Derby i Championship att nu börjar kanske karriären gå lite neråt? Nej, det har jag nog aldrig sett i min karriär. Nej. Utan jag har nog mer sett som att man ska lyckas med någonting och nu ska jag visa att jag är tillbaka. Mm. Och jag spelade väl nio matcher idag. Darby och gjorde tre mål mm. vilket gjorde att eh, man fick upp ögonen för att Mattias var kvar i England och mm. att eh, det fanns möjlighet att värva honom vilket ja, jag hade väl en, ett tiotal möjligheter att välja klubb egentligen. Var det bara i England? För du har alltid spelat i England och förutom Österrike mm. då. Eh, Fanns det utanför England också? Eh, inte så mycket då. Mm. Eh, det var några sniffar från några klubbar i Italien. Mm. Eh, men eh, det var engelska klubbar, mm. det var där jag hade gjort mitt namn och jag tror egentligen att jag, jag har nog varit ett större fotbollsnamn i England än vad jag är i Sverige. Ja, du är oerhört stor i England får man säga. Ja, o, ja det, nu kanske du tog dig lite. Ja, jo men så var det ja, väl Jag kanske. höjer det nu, Mathias. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> ja, då kan jag ju fortsätta höja dig, för jag vet ju när, när vi var i London ihop för några år sedan, eller vi var inte där ihop men vi, vi träffades där i alla fall. Då var vi på någon sån riktigt exklusiv italiensk restaurang som man inte kan få bord på och så... Så bjöd du med mig och min fru dit in Och så, så var det ju Åh Mattias Det var ja. liksom där Och bästa bor man nästan som en gammal gangster Finns någon bär fram ett bord. Jag tänkte vad, vad händer? Men där förstod man ju att du var väldigt stor Och samma med du träffade väl Terian Reeb På något köpcenter någon gång som sa Åh Mattias också Ja det stämmer ja. Eh, Jo men det är klart att det var så eh, Att man var större där Det var ju det Mm. Och det är klart att mycket, hur blir man stor i Sverige? Antingen är det Paradise Hotel idag eller så gör man... <skratt> du har inte funderat på det förresten. <skratt> Nej, det, har, det, har jag inte. det kan vi nog lösa. <skratt> <skratt> Nej men det blir väl att så, antingen lyckas man i landslaget och det är ju de ofta som hyllas och blir, blir de största spelarna. Och jag hade lite otur med att bli skadad vid fel ögonblick och kanske eh, inte fick spela så många landskamper som jag kanske själv hade hoppats på. Men, eh, men så att det är klart det var det ju lättare att lyckas för jag var där i tio år och var med på väldigt mycket saker. Och... Mm. Ja, så det var bra. Man får ändå säga att du får ändå en, en ganska fin avslutning i England. För att du blir ju värvad till Norwich. Och ni går upp från Championship till Premier League. Och du får ju spela Premier League en sista gång i alla fall. Även om ni åker ner sen till Championship första året va? i Premier mm. League. Mm. Så får du ändå spela i, i Premier League en sista gång. och hur, vad, vad, vad känner du om din proffskarriär överlag? Är du stolt över den Ja, jag är, jag är oerhört stolt. Mm. Och det är väl egentligen inte... Nu är det, det är ju nästan på dagen nu. Är det tio år sedan jag gjorde min sista, sista match. Mm. Uh, men det är klart att det är nu när man uh, funderar tillbaka och sitter och pratar med... har en grabb som spelar fotboll och en, uh, en, en dotter och ytterligare en, en son som spelar mm. fotboll. Men just att uh, det är lätt att titta tillbaka idag och se att fasen, det var, det var rätt bra. det egentligen. Uh, mm. Och när man tittar tillbaka på den karriären och, och få möjligheten att spela i i ligan med världens största och bästa spelare det har ju varit en ja, ska man säga, det har ju varit en, en dröm för många. Mm. Mm. Du, du har aldrig funderat på att göra någon liten comeback? Jag vi, vi intervjuar ju Milad Ramazankani här som är, han är ju också ägare av FC Kaffeviska. <laughs> Jag tänkte vi kan säkert få lite gratis bullar eller så där om du kan tänka dig att signa på eller ja. känns något sånt <laughs> liksom eller mitt i minuslag, FC Hoa In i Thailand. FC Hoa In, Lasse har ju sagt att han ställer upp. Ja. Ja. ja, du får tänka på det. Men som vi sa då innan, eh, din proffskarriär tar ju slut i Norwich och i England och du fick ju många fina år bort i England och jag förstår att du är mycket stolt över de åren. Eh, men din fotbollskarriär tar ju långt ifrån slut där, för att efter Norwich så vände du hem till Knallestan och till Elfsborg och där får du verkligen igång karriären igen och, och får en ny förstår jag. Du får berätta hur du var och kom hem till Knallestan och ja, hur gick tankarna? Ja, min bild var ju att när, vi, när jag fick, eller vi fick barn här, Hugo då, när han skulle fylla sju år så var det att då ska vi flytta hem till Sverige mm. och så var det. Uh, och det blev det året då. Vi åkte ju tyvärr ut med Norwich uh, sista matchen där uh, som gjorde att vi åkte ner i Championship. Uh, men uh, då blev det att uh, Elfsborg höll av sig och ville, man hade satsat ganska mycket på att bygga arenan och man hade signat Anders där uh, på våren och, och med Stefan och uh, Thomas Nyberg som det var då och Magnus Haglund de ville ta hem mig också och tyckte att jag hade ju kontrakt ett år kvar i Norwich men hade en klass som de fick köpa loss med ganska billigt. Vilket, vilket blev att det kändes väldigt spännande. För att man, man ville verkligen satsa. Och man ville verkligen liksom. Ja nu ska vi fast en, sätta oss på kartan igen. I, i Sverige och i, i Europa också för den delen. Men, mm. Så att det kändes fantastiskt faktiskt att komma hem där 2005. Ja och det blir ju succé när du kommer hem då. Och du får ju avgöra din första match där mot Kalmar inför ett fullsatt Borås Arena. Men jag tänker att vi hoppar fram lite då, som sagt, som vi gör här i podden och pratar lite om året efter, 2006, för då vinner ni ju faktiskt SM-guld och ja, du får berätta lite hur det året var. Året gick ju lite i vågor för uh, vi gick ju in i säsongen med att hade torskat sista matchen mot Djurgården 2005 med 8-1, uh, vilket gjorde Just. att uh, vi trodde på oss själva men det var inte så många andra som gjorde det. Uh, Började ganska bra på våren. Eh, och sen blev det ett, ett, en sommar där det ändrades allting igen. För att eh, vi hade en kille som hette Anders Svensson som eh, var i iväg och spelade ett, eh, ett fotbolls -VM Och eh, kom tillbaka utskrattad och hånad mm. av svenska supportrar och, och fler där till. Eh, media också för den delen eh, hängde ut han och ville spela källström istället för Anders. Och alla får väl ha sin åsikt men... Eh, det var en ganska sargad kille som kom tillbaka. och Jag tror att det var det som gjorde att vi, vi till slut lyckades och liksom få med han på banan liksom och, och pusha fram han igen. för att ja, Egentligen kan man gå tillbaka till, till försäsongen 2006 när det egentligen drog igång på riktigt. Mm. och Det är ju en kille som heter Cla heter Claes Ingeson. Han har en oerhört stor del. Vi pratade lite om detta innan, men just det här med, med att ha en... En, eh, vilka är ledarna som du sa Magnus Vilka är ledarna Vem liksom tar täten Och vilka är de viktiga kuggarna mm. eh, Claes hade ju Eller har väl en, en, en, en gård där man kan göra lite Konferensaktiviteter och så Det vi var iväg med, med laget Delade upp i grupper Om fem grupper eh, Det var jättemycket snö Och vi skulle ut ja, Runt i snön Och fick karta och grejer så varje lag fick en karta, kompass och någon fick ficklampa och, och så. Och då var det mest, det fick vi reda på efteråt att det var ju mest för att ta reda på ja men vem tar han om kartan? Ja men det gör jag, sa jag. Och så var det någon i någon annan grupp som sa men jag tar kompassen. På så sätt så kunde de utvärdera vilka är ledarna här. Vilka är det som ska driva oss framåt. Och det tror jag var väldigt mycket i att det året jag tror inte vi har haft såna ledare eh, som man hade då de senaste elva ja, åren sedan vi, sen vi hade det, 2006. Så det var en oerhört bra start för att eh, mm. Magnus Haglund och, och Peter Wettergren skulle få med sig också liksom, vilka är det som kommer ta de andra på ryggen mm. och vilka är det som vi ska vända oss mot när vi behöver ha Lyfta människor och spelare Och jag tror att det var rätt många av oss Som var med och lyfte Anders ganska mycket Det här som gjorde att Det var viktigt för hela laget och hela klubben Att, att han var på Han var ju bästespelaren i allsvenskan Så det var väldigt viktigt att vi hade han på toppnivå mm. Mm. Eh, Samtidigt så ändrade vi om lite I spel, spelsystemet eh, Efter sommaren och Jag fick gå ner och spela bakom Joakim Sjöhag Vilket det. också Fyra, blev 4-2-3-1-system Ja där. precis Uh, och det gav ju oss uh, en, en ny uh, spetskompetens uh, vilket blev, uh, vi hade snabba yttrar som gjorde att det var liksom, ja men det, vi fick mm. ihop det väldigt bra uh, och efter sommaren så rullade det bara på och sen, sen var det ju nära i slutet att vi, att vi klantade till oss lite, mötte Helsingborg borta den sista matchen och fick 1-1 och AIK hade allt, uh, skulle möta guys dagen efter och hade de vunnit det så hade de vunnit Allsvenskan. Får tacka James Kinder där. Ja, han precis. gjorde målet för Geister. Ja. Men sen så vinner ni ju SM-guld och, och Joakim Sjöhage gör ju målet i sista matchen. Jordan. Eller var Jordan. det du? Shoutar till Joakim Sjöhage som avgjorde fält på. <laughs> ja. Jag var inte bitter. Nej. <laughs> Vi ska knyta upp säcken lite här på fotbollstiden och du får ju sluta på grund av ett ont knä. Jag har lite övriga frågor faktiskt om fotbollskarriärstiden. Hur var det att spela med Anders Svensson? Och då menar jag med som människa, för många har ju nu efteråt sagt att han var ju ganska jobbig att göra med. Vad, vad tyckte du? Eh, jo, men han är ju jobbig att göra med. Mm. Det kan man ju säga att, att det absolut var så. Men det är klart, det är alla människor på att säga. Men alla har alltid någon egenskap som gör att man är lite, antingen är man lite annorlunda eller så är man på ett annat sätt. men Anders var ju en riktig tjurig människa. Mm. Vilket gjorde att han stängde till sig ofta där och blev ganska tjurig. Men då blev han bättre fotbollsmässigt sett. Sen var han kanske den, den sidan kanske han inte drog med sig de andra spelarna och Nej. fick med sig liksom den ledartypen i den frågan. Men kvalitetsmässigt och fotbollsmässigt så hade man ju tagit Anders i laget alla dagar i veckan. Mm. Um. Men, nej, men jag träffar han i helgen nu Han är lika 20. igen <laughs> <laughs> Ja det är klart då. Hel, hel. Ja, men En annan person då, som också har varit lite skit Såklart då senaste tiden Magnus Haglund uh, Hur var han som tränare? Vad, vad tyckte du? Du hade ju han Under den här fantastiska perioden Alltså Magnus har ju För mig varit en oerhört bra tränare mm. uh, Han har varit väldigt bra uh, Kanske lite ung Och lite det jag pratade om mellan Curbysl innan det här med man management till att liksom förklara till en spelare att uh, du behöver fancy med mig träna på detta. Eller vi sätter oss och kollar på en video i den senaste matchen här nu. Så det här, det här måste du bli bättre på. Eller utveckla detta. Eller träna på bollmottagningar. Eller din sista touch. Eller vad det nu, eller första touch. Eller vad det nu kan vara. Men liksom det tror jag att uh, för att han ska ta ytterligare ett kliv så tror jag att det är det han behöver bli mm. och jobba på lite grann. Men. Uh, fotbollskunskaper, det har han ju absolut. Och så är det ju viktigt oftast med de här... Han hade ju Peter med sig i Vettergren under tiden när, när, när vi hade fin, fintiden då för några år sedan. Och det är klart att Peter är ju också en... Det var ett väldigt bra komboteam där. För Peter är ju en oerhört... Jag har träffat Peter i helgen också, men han är ju en, en, en fotbollstränare av rang där han liksom gillar att ta hand om fotbollen och utveckla det. Han gillar ju inte att stå i media och prata. Det är ju, det är ju Magnus grej. Och, så att, ja, Magnus i sig är en, en, en, en härlig kille som har gjort det oerhört mycket bra för det, det får vi aldrig glömma. Var man en, det har varit mycket skriverier tycker jag efteråt, men han har gjort oerhört mycket för den här stan och fotbollsmässigt sett. Så det, det ska man nog ta med sig även när han har lämnat. Uh, Mattias, vi, vi ska gå vidare och innan vi går in på, på ditt företagande så ska vi uh, göra en liten grej med dig, en liten kul grej. Uh, lite, ett ja, nytt inslag. Ja, en alltså poten, det här med fördomar jag och Majen snackat om lite och alla har ju fördomar om alla människor så är det. Uh, och jag och Magnus har faktiskt skrivit upp typ tio fördomar som vi har om dig Och det är inga sådana här vanliga tråkiga fördomar Som att du gillar svarta kläder Utan uh -huh. det är lite mer, lite mer inside-fördomar Så ska vi se om det här stämmer Så du behöver egentligen bara svara Det här är helt korrekt eller gubbar det här Nu har ni kört avbana ja. Okej, okay. uh -huh. jaha nu. <laughs> Fördom nummer ett du gillar att stå i bara överkropp när du steker mat i stekpannan. Du känner dig aldrig så manlig som när matfett fräter och smattrar mot din bara kropp. Helt fel. Där <laughs> den... Va? var vi ju helt övertygade den var vi ju säkra på. Det är inte så. Det är inte så, absolut inte. <laughs> Fördom nummer två. Du älskar ullared. Eh, nej, älskar det nog fel. Jag har varit det två gånger i mitt liv. Ja. Uh, och jag ska nog inte säga att det är något dåligt med det. Nej. Men älska kanske är lite för starkt. Du gillar det. Där. Du älskar det Jag det. kan åka dit någon <laughs> gång när det är lite folk. Det kan jag göra. Ja, det är det <laughs> Fördom nummer tre. Du tänker ofta, minst en gång i veckan, jävligt mörka tankar om Joachim Sjöhag Nej, <laughs> <laughs> jag gör faktiskt inte det. Man bollen var in. <laughs> Fördom nummer fyra Du tycker det är kul för Anders Svensson att han har fått en målning på Borås Arena. Men visst har du tänkt tanken när kommer min målning? Absolut. Ja, det är bra. Han fick ju två. Han fick två, jag vet. Du ska ha minst en. Ja, precis. Gör den på någon toalett inne eller någonting ja. någonstans. Ja, precis. Fördom nummer fem Ditt favoritsnacks är saltapinnar. Det är ett av dem faktiskt. Herregud alltså Popcorn. Etta. Po -popcorn. Mm. Fördom nummer 6 Du gillar egentligen fruktiga drinkar Gärna sådana med sugrör och paraply Men för att behålla din aura Som stenhård fotbollsspelare och badboy Beställer du alltid en dry martini i baren Det <laughs> <I> fel <laughs> Inga fruktdrinkar Nej <laughs> Inte ens ensam i hemmet där Nej och... Nej det är om någon annan köper till mig Men ja, det är inte så jag beställer <laughs> Fördom nummer sju Du gillar att säga åfan När du pratar med folk Lite mer åh fan, nej. fan. Ja, Kanske. fan det. Säger jag så ofta nej, men jag, jag, det, det är vår fördom, det är ja, fördom. Åh fan, åh fan. Ja Ja, kan nog vara så faktiskt ja. mm. fan. Vi vet <laughs> <laughs> Fördom nummer åtta den, den här måste ju stämma ja. Du har aldrig suttit ner och kissat det gör jag varje gång ja, du, <laughs> Bra Jag, jag, jag, jag tror du var en ståkissare faktiskt Nej. Nej Det är det andra som har suttit och kissat på mig <laughs> <så>. <laughs> Fördom nummer 9 Du tycker att Mesut Özel är en överbetald, överskattad liten tysk pajas Nej Du har full respekt för Mesut Özel. Ja Det känns som att han är ganska långt ifrån din typ av fotboll. Han är, ju, han är ju inte stora matchernas man Nej, men jag tycker han har kvaliteter Ja Få. <laughs> <laughs> ja, kanske. Och eh. Sista fördomen. Du älskar podden Alla hatar vår oss. Absolut. Ah! <laughs> Bra det alltså. Ändå tre av tio där. Ah. Vi, vi är små det. Fantastiskt, faktiskt. det kommer nog fortsätta. Vi går in på den nuvarande karriären kan man väl säga. Då. Alltså livet efter fotbollen. Den här transformationen som många idrottare har svårt att ta, men som nu Mattias Svensson har lyckats med. Skulle du säga att det är svårt att skapa sitt liv efter fotboll? Eller efter elitidrotten överhuvudtaget? Ja, det ska jag nog säga att det är. Många hamnar ju lite i ett vakuum däremellan när det tar slut, karriären. Och man hamnar lite i, i intet av vad ska man ta vägen. Både identitetsmässigt men även liksom man är van vid att bli hyllad. Man är van vid att få stora rubriker och man är van vid att bli intervjuad och... Det, det blir en lite, ett litet tomrum därefter liksom innan man liksom vet vad man ska göra. Man behöver ju planera det innan egentligen. Men det är få som gör det utan man, man kör på till det där, tar slut och så, så ser man sen därefter, okej, vad fan ska jag göra nu? Liksom, eller vad, vad vill jag göra? Det, det tror jag, det, det vet jag att det är så. Det, många hamnar i, i vakuumet i England. har jag ju Det är ju en hel del som har blivit alkoholister där. Det är ju tyvärr. De som tar till flaskan istället då för att liksom reda ut det de har bekymmer med. Om, om jag har gjort researchen rätt så är det så att redan innan du avslutade karriären i Allsborg så var du en av delägarna i Watch It Live, stämmer det? Så du hade egentligen någonting redan då att, att kliva in i kan man säga? Ja, det stämmer. Vi startade Watch It Live 2009 och jag lämnade Allsborg 2011. Mm. Så det var väl det som blev när jag hoppade av i att jag klev in i i Watch It Live och drev, var med och drev det framåt. Mm. Berätta lite om Watch It Live, vad var det ni gjorde och vad var fokuset det då och kände du då att det var det här jag ville göra? Eller? Ja, det, det, Jag hade nog landat lite i de här jag ska inte säga att jag var i ett vakuum under mina fyra år på kansliet i Älvsborg utan det var väl just det där, vad är det jag ska göra och vart ska jag ta vägen? Jag jobbade med sport för att det var det jag var van vid, fotbollen och utveckling av talanger och jag jobbade även som, som sponsorförsäljare åt Älvsborg där jag höll på i fyra år. Och ja, du, du var assisterande sportchef, stämmer det? Var det den korrekta titeln? Eller? Så blev, var titeln de ja. sista tre åren. Först ja. året var jag väl en typ av tredje tränare där man var med Magnus och Peter en del. Och man kände väl att flytta koner kanske inte jag känner för att göra utan då blev det att vi pratade ihop hos jag och Stefan och då blev min titel att assisterande sportchef mm. och då handlar det mycket om, om sponsorberat och det, det får vi ju ge det. du har ju ett, ett brutalt kontaktnät och du, du är lite lik med dum social eh, nästan mer dum social än vad jag är, har, har du alltid varit sån eller hur kommer det sig för du är ju överallt och, och vi måste säga, mobilen vibrerar här den har vibrerat ja, det, där, nu <laughs> i två timmar här, <laughs> och här och nu i studion, för det är på slänga utan ja. studio. i den, här studion, för den <laughs> ringer ju hela tiden Eh, nu kommer ju de säga samma som ni sa ja. vad fan svarar du inte för ja, men nu vet ni alla fall ja, ja. eh, nej men jag har nog alltid varit sånt tror jag. det handlar ju mycket om uppfostran eh, min mor och far har ju alltid varit att man ska vara ödmjuk och social och trevlig och jag tror att det är den banan jag har kört på vilket har varit att man, man har en enklare bana idag till att liksom få komma ut och träffa företag och presentera produkter man har att sälja och jo men så absolut jag är på mycket saker det är jag absolut men du är på alla saker det är jag kanske ja. Ja. Ja, men jag ser det, alltså, just nu byggs det ett företag som inte effektiv och det är viktigt att vara på mycket saker och synas på mycket och och liksom prata med mycket människor och liksom ja men kan det, kan det ibland bli så att det blir för mycket? För jag vet ju genom åren när jag bättre bett om saker så har du alltid hjälpt mig och även nu när jag ringde och frågade om du vill vara med på den så, ja jag vill vara med och, och så här, känner du att det ibland kan svårt säga nej för att du alltid vill göra folk glada och alltid hjälpa till? Ja. <laughs> det är nog svaret på din fråga. Eh, jag har lite svårt att säga nej. Eh, det har jag, absolut. Men jag tror att jag har blivit bättre på det vilket gör att man, man kan välja lite mer vad, vad behöver jag svara ja till och vad vill jag svara ja till. Det tror jag man har lärt sig att reda ut lite nu. Vi, vi tänker det. Watch it lie, det var ju det, det började. Men sen så, så kom du in i branschen du är nu du fick chansen att starta upp ett boråskontor ihop med, med ett bemanningsföretag. Kände du då att liksom, det här är rätt? För det är ju det som har manat ut i, i ditt stora bolag nu effektiv. Uh, nej, jag var fortfarande lite i, i den där identitetskrisen. Uh, det blev ju Awards Live under uh, egentligen en 8-10 månaders period som jag körde. Uh, och uh, sen fick jag möjligheten då till att uh, vara med och uh, starta ett kontor för ett Göteborgsbolag här. Och nej, jag visste inte om det var det jag ville göra, men jag tyckte att det lät väldigt spännande. Jag har jobbat med handikappade hela mitt liv, vilket gör att jag gillar och brinner för att hjälpa människor och på så sätt när det öppnades så åkte jag runt och träffade åtta företagsledare för att få en ganska tydlig bild av vad innebär det med, med rekrytering och vad innebär det med bemanning och fick ganska tydliga svar av de här åtta då, liksom att ja men det hade nog passat dig, du känner mycket folk och, och har rätt bra koll på marknaden i Borås i och med ja sponsorförsäljning i Älvsborg, jag har mm. träffat mycket företag och... så jag bestämde mig för att hoppa på då, men då vill jag liksom vara anställd först för att verkligen känna, är detta verkligen vad jag vill göra? Och är detta något som passar mig? Ehm, för att man blir väldigt beroende av dem som man har med sig till att jag kan vara ute och sälja, för det är det som jag relationer och försäljning kanske är det jag är bäst på. Ehm, och då vill jag till att det finns människor bakom som klarar av och levererar det som jag är ute och säljer så därför har det varit viktigt också till att få med sig rätt personer bakom en som liksom kan driva det som jag ute och säljer. Och det hade jag med mig då i det här Göteborgsbolaget som jag körde. Men vi landade efter en tio månad om att ägaren där hade oerhört andra värderingar än vad jag hade. Han skulle stänga ner lite kontor för någon hade sådana här blinkticks. Det var någon som klädde sig annorlunda så den skulle han sparka. Så jag upplevde att Nej, men jag kan inte stå bakom det. För det kommer slå tillbaka på Mattias och kanske det egna varumärket som man har byggt upp. Så jag bestämde mig för att hoppa av där. Och gjorde så, sa upp mig och hoppade av. och Träffade sen då de här två killarna Peter Karlsson Lund och Dennis Lemberg. Där vi till slut satte oss ner och pratade. om liksom. Hur kan man bygga ett vi kan bygga ett annorlunda bolag inom bemanning- och rekryteringsbranschen än liksom en, en, en alla de som finns idag för att marknaden är gigantisk i, i det vi jobbar med. Och vi gjorde så och fick ihop det att nummer ett är värderingarna. Och ni har ju haft en, en fantastisk resa. Alltså 2013 var så långt jag kunde gå tillbaka. Då, så att man lite mer blev yksamma, eh, och blev 15 miljoner. Förra året, bokslutning 2016, hamnade man på 80. Ni är säkert en bra bit över där idag. Vad, vad kommer vara det viktigaste här nu närmsta året och närmsta åren för er? Att, att, för nu, nu har Dennis då lämnat precis och du är ensam ägare i bolaget. Vad är din riktning med det här bolaget de närmaste åren? Ja, ändras vid årsskiftet här, gör det. Ja. Men eh, riktningen är inte helt. Alltså, den är så här: Vi har ju dratt igång ett dotterbolag i Göteborg 1 mm. eh, januari 2016. Kåkan Mild bland annat. Ja, men En sen. Mm. profil. Ja. Aha och börjar få lite fart på det nu. Nu har tagit lite längre tid än vad vi har trott och tuffare att komma igenom bruset men ändå att vi börjar göra det nu. Så att vart vi ska ta vägen är inte riktigt helt klart. Människorna är ju det viktigaste för oss, absolut. Alla interna vi har och även alla de som vi hyr ut. Vi har ju närmare 400 anställda ungefär som vi, som vi sätter i jobb och jag såg vi var väl eh, typ 23 största arbetsgivaren i Borås 2016 och ja, det kommer höja ganska mycket till, till nästa år men eh, bara det, det, man blir så stolt mm. när man liksom sitter och fasen 24 störst i Borås av 11 000 företag eller vad det finns. Det är ju jättehäftigt. Mm. Uh, men det går det men snabbt. Ja det går snabbt har det gjort uh, men sen är det människorna som sagt. Det, Eh, drömscenariot är ju att, eh, att vi fortsätter och vidareutvecklar för i den här stan så är det säkert en 15-20 bolag i liknande bransch som oss eh, och, och marknaden är ju per capita så om man pratar bemanningen så hyr man mest personal i hela Sverige i, i sju ära så att eh, det finns en oerhört stor marknad och, och, och, och ta mer mark av för ja, jag skulle tro kanske vi vi kanske landar på 140 miljoner i år ungefär i omsättning och det är att vi har inte skapat 140 nya miljoner i branschen utan mm. det är ju att vi har tagit marknadsandelar samtidigt som branschen växer. För att, Jag tänkte säga, och det, det kommer ju till min nästa fråga här då, för att det är ju också så att samhället håller ju på att ställa om. Nu har ni en rekryteringsdel och ni har en uthyrningsdel. Ni är även självklart väldigt stora rekryteringsdelen vilket är jättebra, men vad säger du till dem som säger att bemanningsföretagen här har en ond del i att man skapar mer osäkra um, anställningar genom de här eh, bemanningsdelarna? Ja, men jag, jag kan nog... Den håller på att rensas upp. Eh, bemanningsbranschen har ett dåligt rykte. Eh, med all rätt ska jag nog säga för att eh, historiskt sett så har många bolag fulat bort eh, kostnader. Eh, och, och för att förklara vad jag menar med det så är det ju så att om du anställer anställd oss Magnus så vi hyr ut dig till... Eh, till ett bolag och så imorgon så vill inte det, behöver inte det bolaget dig och vi har ingen annan kund vi kan sätta dig hos då är du på garanti om du jobbar mm. på arbetssidan. Ja. Vilket gör att du får, en, du får en lön på 106 och 80 timmar när du garanterar då. Ehm, och, Även fast jag går hemma. Liksom. Ja, precis. Ja. För du har en anställning hos oss. Ja. Då är det många bolaghistoriskt som har sagt att ja, men du ska åka dit bort och Reglerna inom bemanningen är att man, man kan hyra ut inom vad är 7,5 mils radie. Så vi kan skicka dig 7,5 mil bort till ett bolag. Mm. Och det är så det fungerar. Men många säger att du ska vara där klockan sex i morgon bitti. För att, och då säger du fastän jag ska ju köra mina barn. Då säger du nej. Då innebär det att då får du ingen lön. Då har man som företag fått bort den kostnaden. är viktigt att många fyller bort. Och när du sen ska få din paycheck och du ska liksom. Eh, Fast jag ska ut med kompisarna till helgen och äta middag och du inser att shit, jag har haft två dagar där jag inte har fått någon lön. Det slår ganska mycket på slutändan vilket gör att du ser inte långsiktigt på din anställning på företaget vilket gör att shit, du kommer söka efter ett nytt jobb. Eh, vi, vi vill ju göra det lite annorlunda. Vi skickar dem till något som heter Erikshjälpen här borta. Det finns ju ett stort antal i Sverige. Det finns en i borta vid, vid Knalleland och sen finns det ju i Skene och Göteborg också. Så vi, vi skickar dem dit istället och får dem mer pengar i lön uh, och det blir långsiktigt, vilket gör att över tid så kommer de jobba längre. Det är, det är ett fantastiskt bra initiativ. Mm. Varför gör inte alla så, tänkte jag säga. Och det är kanske inte alla företag som resonerar så, helt enkelt. Nej, men det, det är klart att kan man få bort dem från en och de säger nej, ja, då, har du inga, då tappar du inga pengar. Uh, låter du dem sitta hemma på garanti, ja då får man betala 106,580 plus uh, sociala avgifter. Ehm, uh, vi får ju betala mer pengar där och vi får inget tillbaka. vilket gör att det blir dyrare för oss mm. om vi skickar dem dit än att de sitter hemma. Men vi vet också om att imorgon när Magnus ska gå till jobbet då har han varit på Eriks hjälp och jobbat vilket mm. gör att han har inte degat ihop och suttit och spelat tv-spel till klockan tre på natten utan han har liksom... Nej, och ni som företag har gjort en bra livs, alltså en insats till samhället. Mm. Absolut, så är det Och det tycker ju de också som får åka dit och jobba de upplever att shit, jag får göra något gott här nu. Liksom. Mm. Det här går ju till, och det, det var ju lätt sexsiffriga belopp som vi skickade till Erikshjälpen föregående år och likadant i år. Så det är det jag menar men när vi pratar om att vad, vi vill bygga ett annorlunda bolag. Vi vill jobba med en långsiktighet. Vi, vi tjänar nog inte så mycket pengar som våra kollegor i branschen. För vi har betydligt mer människor på kontoret. Vilket gör att vi ska kunna hålla en, en högre servicegrad och kunna Ta hand om personalen och vara ute och träffa våra kunder. så att Vi har fått dra ner på det där till att se till att servicen blir bäst. Samtidigt som vi är i ett skede där vi bygger ett varumärke och gjort så under en tid. Vi, vi har snabbt ett beslut. Vi sitter här i Borås. Vi bestämmer att vi kan komma överens om att vi gör så över bordet. Vi behöver inte, behöver inte ha någon annan som är med och bestämmer om det utan det tar vi beslut nära. Ja, det är fantastiskt roligt att höra mm, och jag verkligen. tror att många har en, en, positiv kring, en positiv bild kring ditt företag och vi önskar den all lycka i framtiden. Vi ska knyta upp eh, säcken kring företagsbiten med, med en sista fråga då och då är det där att du har lite svårt att säga nej så att eh, jag ska bygga en vinkällare hemma <laughs> och, och jag vet ju också att du är utbildad möbelsnickare så jag funderar på om du inte har för mycket kring effektiv i mars-april, jag såg bilden du hade ha också. Så att, uh... Du likade inte den där. <skratt> Nej, jag... Han duckade den bilden. Kan man jag började kolla själv efter den som faktiskt. Men, uh... Jag hade nog svårt att bygga den, tror jag nog. Ja, okay. Men du känner någon som kan bygga den. <skratt> <skratt> Precis. Vi ska gå vidare till segmentet Vad tycker Mattias om vad tycker Mattias om idrottsmänniskor som blir säljare? Ja, det tycker jag är positivt. Mm. Det är ju lite så vi har byggt uh, vårt varumärke och, och många andra också, men uh, jag ser det positivt. Är det en naturlig del som elitidrottsman att man har ett, ett sälj i sig? Absolut du? inte. Nej, nej, absolut inte. Det handlar ju mycket om hur du har varit som person också på resan. Det är det lite säger att man måste behandla sitt eget varumärke på vägen vi behöver inte säga några namn men det finns ju de som inte riktigt sköter sig på vägen att de ska komma ut och bli säljare det hade ju aldrig fungerat så man behöver nog ha lite sunt förnuft och lite bygga på lite på vägen för att man ska lyckas tror jag. Vad tycker Mattias om Borås basket? Jag tycker det är fantastiskt jag tycker det har varit en fartfläkt i idrotten i Borås det, jag tycker faktiskt det är oerhört roligt att gå och titta på basketen. Det är spänning, det är bra stämning och nu ja, låter det som att jag jobbar för dem. Men jag tycker att det har tillfört någonting under vintern, i alla fall för mig, där man kan gå. Det finns ju hockey också och handboll och lite andra sporter också, men just, just basketen har jag fattat för att... För att jag tycker för och, och tycker att det är, en, det är en rolig grej. Jag tycker väldigt mycket om det. Det är ju faktiskt som du nämnde innan att, att effektiv vill göra skillnad och, och det är faktiskt så att ni är ju huvudsponsorer i Borås basket och ni är också stora sponsorer i Älvsborg. Har det varit viktigt för dig att, att ge tillbaka till, till Borås? För det, det gör ni ju verkligen med effektiv. Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt tycker jag. Vi lägger väldigt mycket pengar på det, men det, pengarna spelar mindre roll i det. Vi är på oerhört mycket klubbar lokalt sett. Killar som tjejer. Så att, nej, men det gillar vi. Vi gillar att synas, i en sak. Men sen gillar vi att ge tillbaka. Det, ju, det blir ju mycket klyschor. men det är klart mycket. Jag har ju idrotten att tacka hela mitt liv för. Mm. Även det här företagsbyggandet, det har jag ju tacka idrotten för. Så att man vill kunna ge dem möjligheten till att fler ska kunna vara med och idrotta och fler ska kunna vara med och känna en delaktighet och inget utanförskap utan att man ska kunna liksom få vara en i gänget helt enkelt. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Vad tycker Mattias Svensson om politik? Jag är ganska ointresserad av det om jag ska vara ärlig. Så jag, ja, det var nog mitt svar tror jag. <laughs> Vad tycker Mattias Svensson om Paradise Hotel och X on the Beach? Eh, jag har eh, aldrig sett de programmen. Utan nu ljuger du lite, va? Nej, har du sett? Nej. Temptation Island då? Nej, nej. Hej, nej. Bachelor? Nej. Vad gör du på kvällen? Nej. Ja. <laughs> <laughs> Serier läser. No, ja. Inte de serierna, Nej. Vi, Nej. Nej. Nej. vi tar nästa fråga. Ja. Vad tycker Mattias Svensson om Borås som stad? Jag älskar Borås. Jag är en stor ambassadör för Borås och har under alla år försökt få hit alla engelsmän som man har med för att få dem till att uppleva vår fantastiska stad. Så att, jag vill säga att Borås är det bästa som finns. Det tycker jag är bra. Ja, ett bättre svar kunde vi ju knappast få. Nej, vi kunde Nej. inte få ett bättre svar. Vad tycker Mattias om rykten att bandet Black Tiger ska återföra? Vad är detta? Jag har ingen <skratt> aning om vad detta Det känns som att det är en gammal referens. Jag har grävt i djupt. <skratt> ja, det har du gjort, verkligen. Black Tiger fanns väl i en vecka tid ungefär. Men <skratt> <skratt> det var jag och min bästa kompis i, i yngre ålder, Andersson. Eh, som eh, gjorde en låt. Som heter Black Tiger och därför blev bandet Black Tiger. Så. Vad är det för musikstil? var uh, lite mer rock'n'roll var det. Rock'n'roll? Ja. Nicky spelar trummor. E i... Det är vi kan klippa in här i podden eller? Som Ä du har. Nej, nej, det har vi inte. Jag kommer inte ens ihåg <laughs> låten knappt. <laughs> ja. Vi ska gå på sista segmentet i podden som heter Miljonkronorsfrågan. Det här är alltså en autentisk fråga från Who wants to be a millionaire för en miljon dollar. Mattias har klarat sig hela vägen upp utan att bränna en enda livlina och sitter nu bara en fråga ifrån pengarna. Du kommer alltså ha möjligheten att ha 50-50. Du kommer ha möjligheten att ringa en vän. Och du kommer ha möjligheten att fråga publiken. Publiken i det här fallet är jag och Adam. Har du en tanke på vilken vän du skulle ringa om det skulle bli aktuellt? Adam Alsing, Adam Alsing. Oh, det, det är ett bra, bra. Bra, <laughs> bra namn Bra namn Frågan lyder Vilken insekt Kortslöt en tidig superdator Och inspirerade termen Datorbugg Var det A. Fjäril B. Kackelacka C. Fluga Eller D. Skalbagge Du har alltså alla tre livlinjer kvar om jag tar en kan jag nyttja de andra sen också. Ja, absolut. Mm. Ja, men då väljer jag att ringa Adam. Hej då man. jag kan inte svara just nu. Bästa sättet att få tal på mig är att skicka ett sms. Till det här rummet eller mejl. Aj, aj, aj. Aj, aj, livlinan aj, aj, funkade aj, inte. Den första livlinan borta. Allsing borta. Kom Mattias, då var det två livlinor kvar när de Altsing <coughs> inte ville svara. Han kanske tänkte som när jag brukar ringa Mattias. Nej, är inte Mattias. Inte igen, jag, duckar nej. jag duckar igen. Vad vill han nu? Uh, mm. Nej, men jag får nog gå ner på 50-50. 50-50. Då är det A, fjäril. Eller B, kackelacka. Kvar och på. Du kan ju också välja och använda din tredje livlinan som är Fråga publiken. Det ger nog ingenting. Ja, det är bra. Ja, jag, jag, får ju, jag kommer ju köra den också såklart. Eh, vilket gör att jag kommer fråga publiken. Ja. Då tar jag och använder mig på Då blev det 50% på A, Fjäris. <laughs> och 50% på B, Kackilacka. Ja, mitt svar är kackelacka. Och svaret är fel. Nej. Det var alltså en ja. fjäril som ja. kortslöt den tidiga superdatorn och inspirerade termen datorbug. Tack så mycket för att du spelade Mattias. Ja. Eh, tack! <laughs> <laughs> Men eh, Mattias, eh, stort tack att du ville gästa vår podd också. Det har varit fantastiskt kul att få lyssna på dig här och jag och Magnus vill önska dig all lycka till i framtiden med allt du gör och allt du ger dig in i. Så att, eh, tack så mycket. Tack hej. själva. tack hej. Tusen, tusen tack till alla ni som har lyssnat. Om ni vill nå mig och Jason så går ni in på min hemsida adamenglund.se så hittar ni alla uppgifterna där. Följ oss gärna igen nästa vecka då vi släpper ett nytt avsnitt i samarbete med Borostrinning. Och podden klips av Birgit Out Loud.